Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa as-habih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah në madrurë rafalë në rojmë dha vëtë në përki në dhimë dha faalë karkojmë ila vda të bëkhimëtë allahu të chokshin bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familin të shokhat dha tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda tëjda në gjarët ndërshme që ka ndodhë në kone e pejgamberit sallallahu sallem, ne kemi arritë të kë në gjarët e fundit, ku kemi trajtuar hajin, lëmtëmerës dhe këthimin e pejgamberit sallallahu sallem. Në këtë kohë, në mënë, ka ndodhë dhe në gjarët të hidhura, tësat kanë fillu me për lejmru, edhe vdekin e pejgamberit sallallahu sallem, mirë po me përlejmru dhe disa të razira të rëzikshme të slatë të tot kanë fillu me u paracit në këtë ku nga këto përlejmimet të rëzikshme ka qenë edhe dalja në shesh e disa pejgamberve të rajshu do këqenë e ndë gjallë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam nga se njerësit ka përlejmë me e pa njështë pejgamber lukon si mundësit përfitimi, jo si misjan. Njerëzit për me përfitu në aspektin material, në aspektin autoritativ, nuk kursin asë një metodë, asë një mënyrë. Dhe kur kanë pasë si njerëzit përshkojnë pas pejgamberit sallatësallam, dhe si për aspektuat, si për nështrojnë njerëzit atina, kanë në akmu në këtë pozitë. Dhe kanë fillu që me e keqëpërdurë pozisjënë të një në fisi që i kanë dhe me dalë me u prezentu si pejgamber. Epse për këtë ka paralimu me heret pejgamberi s.s. se në këtu mëtë dhe dalin pejgamber të rajshëm. Ma di ka njëmru edhe dhe të të smetime nga më kërësurët 30 që ka me dalë në këtu mëtë njerë që dhe të pretendojnë si janë të dërgumë të Allah Gjenevarë. Ndërëse nga besimi jo, njën i prerë Në Allah Allahu xhallahu wala, në vesimin e im prem këtë, fej, është se nuk ka pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pun ka marr fund on, ai është vulja e pejgamberit. E vulja edhe është garancia e pejgamberëve, edhe është i fundi pejgamberëve. Siç thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di Nuk ka nevi, nuk ka i dërguar pasmeja Në të fartë në i kuptimi Aja është i fundit Nga ta më të theksuarit që dëllin kone Pekarës një në dë Njeri në Jemen E tjetëri Në të tëtë një piesë të gadisë arabikë Të qërëtë Jememe Jememe të ashtë afër kërëqësit Në rrugën për Bahrejnë Ka që një fisë si matë benu Hanife A tje kanë që në të vendosur Edhe atje ka da një një pejgamber i rrallëshëm. Mish ibn Hunayfa ka qenë fest i madh dhe kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më e pranoi islamin. Kurë kanë pasur të gjitha fiset arabe kanë hyrë në islam, sa është rrit ndikimi pejgamberit alaihi salatu wasallam, elatajn organizu dhe kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më e pranoi islamin. Zbashk me ta ka qenë një i qëtër Mosejlim e. Me ta ka qenë Mosejlim e Ibn Habib, dhe onë, që ka arë bashkë me ta. Mirë, pa e nuk ka arë me e pranohu islamin të këkëpjënberi sallallahu a sallam, por ka arë me një detyr tjetër, me një misën tjetër. Andaj, kër kanë arë të këpjënberi sallallahu a sallam, dhe kanë pranohu islamin, këpjënberi sallallahu a sallam, dhe onë në shëj, mirë njohje që ka nojë largë dhe respekt të përshetaj u akadhen nga një dhëratë për anësë ka posë mësi ndërso muselime nuk ka qenë pjese e këti grupi edhe pse ka qenë me pozit të mëon nga udhët shtefis Venu Hanifa kam betë të këdevet dhe ka arë pastaj të pejgamberi sasallem dhe i ka thënë se on e bona musliman do në të pastoj ty nëse ti më len pasarës pastajen do në tash më në shkrum ti desë onë pastajetani i, i të shëgëj qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë i këtë i këtë i këtë e pejgamberi sasallem e ka pasë në dorë në një, një shtagë në një që ka tjeshtë me zjetë e i ka thënë pejkamberi s.a.s. Këtë në më kërku, nuk të japa, përta. Të kuptim, përsi ti e meritën, me ti e përshka masme, këtë se meritën, nema me ti e përshka që ti me udhejsh musliman të me koni pari i shtamit e kështu më radhë. Dhaj, është rëvëltua dhe ma tepën, pejkamberi s.a.s. Dhe posa është këthy të gveni ti një mama që jemi fisë në ti, mon ka dalë dhe në ka shkollet e pejgamber. E pas ka shkollet e pejgamber, tash i duhet libr, si Kurani. Ë ka filluar me me të rllu poezi shumë pa lidhje. Nëqë as poezi me me me me me me, me, me sheh arabën nuk ka qenë, se në mo konkurrenc fiorës Allahu t'i jëgaloj. Don poezi për elefantin se ka po elemtre kefa fa'al rabbuke bi ashabil fil. Ka po që i surja elefantit Po Allah Gjellar ka pojnë për në elefant Dhe për një situatë këtjetër A i ka fund po me më thurë vargje për elefantin Për më për bretkosën E për gjëra tjera të në palidhja Dhe i ka tërgurit tër pegamberit Sallallahu aleyhi vësallam Do këtë thënë se Korejshet A ti ka full po si I pari korejshve Fisët Kanë marë toka shumë Në ndaj unë kërkoj për teje që të ndojnë përgjyst 50% të timëri tukat, 50% marun tukat Nga si juf, kër eqshët, dini në bu zullumë të që përshat Për mëna e këmërin, menë njerët alë Dhe Peygamberi s.a.s. Nuk hargjën letër më shumë, po në letër që ej ka ndërguje këtë të të nërën Edhe i thotë Enel arda lëllah Juri thuhameni eshamin e ibadih Vëll afti vëll të taqwa Këtë tuk, tuk, që përrejt për tërë është Allahot Si dëmë e këto punksër I dëmë zotë që në levoha alamë Dhe përfundimi të kon ul ul Përfundimi të kon të devotëshmive Njerët sinqertë Dhe pejgamberi s.a.s. Në filim të kësë letër i thëtë Nga Muhammedi i dërguar i Allahot Të mësejlë me këddabi Të mësejlë me gënjështari Dhe për këtu e ka marrë amnin mësejle me gënjështarit. Ajë filan me aktivitetin e ti dhe bënd bënd pasus. Bënd pasus. Mirë po nuk mirët me te ma shumë pejgamberi s.a.s. nga se ishte edhe largaj edhe ndikimi ti këse shumë minimal e za kërë tira prioriteta dhe vdes pejgamberi s.a.s. e vazhdo mësejle me, me aktivitetin e ti. Mirë po pasi që Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu e mar po shtetin e dërgon Khalid ibn Uridna radiyallahu ta'ala anhu dhe ai ia dërgon vënin Muselme k'thabet k'kosov Muselme k'thabet k'gënjeshtoren on e ka vrar Wahshiu radiyallahu ta'ala anhu Aisha k'ora Hamzan në Uhud Hamzan radiyallahu anhu miqen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pikërisht ai e ka vrar dhe Muselmin andaj ka thonacion e njëur Në ignorancë e këmbran njëri në matë mirë E në islam e këmbran njëri në matë keqë Me shtë allahu për këtë me ashtë linë atër I dyti që ka dalë ka qenë Esfu Delanzi Esfu Delanzi ka qenë i jemenit Ka qenë njële autoritativ edhe gudzim shumë dhe luftarak Edhe kë nuk e qenë gjallë pe gamberi sallam sallam Në vitën e dhjetë higjli del me këtë pretendim së është pejgamberi Zotit. Të të. Edhe kjo ka pasarës dhe ka pasus, du më akon, që e ndjekin ka fisit ti, dhe aje e përdor aftësin për magji që ka për, për sëher, e përdor për mbid njësë është i dërgumë i Zotit. Të. Mirë po adhëm e këtë nuk minë e të i përret pejgamberi S.A.S. Së si basë shumë djetarë të historisë, e si basë të tjerve, për menë se është vra pikrështë në kone e për pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Të të qoftë, në rëzën këtu kanë qenë në diso palejmrime, për diso të razira, për nejme që veç fillojnë me, me ushfaqë në fund tjetës e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Qka është erëndësishme na me ditë për ta njerës? A zbësojmë ta na, plus të tos, që jënë në në qëka me erëndësi. Mirë po, ka të qëka që duhet me ditë këtë. E para është, dhe dhe dhe dhe dhe dhe është, se njerëzit, se si kërësien cikam, për me përfitu, nuk kërësien asë në rrugë. Ma djitë në qërët se duhet me u shpallë zëtë. Ma djitë në që duhet me u shpallë pejganë bërë. Se kanë nga lëjta njerëzërë. Njerëzit që, on, për me fitu të qëka se kanë nga lëjta edhe, me u shtirë si besimtarë, edhe me u Gjithë s'ka bojnë me përfituo Onda i besimtar me qenë suqil Jo është dhe thire duhet mi u përgjish Apo Jo është dhe pretendimi Duhet mi u në po A qenë një kujtasë më suqip Nga se Gjitha pretendim Duhet mu ndërtu në argument Në fakt Koranë Muhammedi Sallallahu aleyhi sallam Të gjitha faktet që dëshmujmë për një që është pegambar, i kërsh të prëmbetim. Të gjitha. Ma dje, të dronë dhe zërë, djetar të kam përmendë se të gjitha ato argumente që flasën se mu s'ale i s'am ashtë i një gëmë e lof, se i s'ale i s'am ashtë i një gëmë e lof, Se Ibrahimi ali isa më është nërgumë i latë. Argumente që njerët ka besu në pozikët e pejgamber. Gjithë atë argumente kanë qenë të përmblidro të pejgamberi, sa salëme, edhe ma tepër. Dhej, a pasë faktë argument, jo, jo më më mashtu me po me një ashtëme. Jo me harru një të kalume. Jo, se edhe e ka një ndikim. Që ka katërëdhë gjatë, Allahu Gjalla Gjallu po e pregadit Muhammedin sallallahu esallam Dhe kë bur i madhë për 14 vjet Po e fitën një titur të madhë në popullë grad As Sadi Kulemin A i qëftët vërtetën, a i qëftët besnik, apo Andahi, Nuk e kanë provu kur të rajtë, asë të mashtu Njëri majnë ndeshë për shështëni E ka një biografi kë njëri apëtë Ane kër i kam ledhë në safa dhe i ka thonë Nësë u i thomë se pas kësa i pojë një u shtri A kërëme më besu Pekrësht Ebu Gjalli, këtë në shtarë i ma i ma tha Gjësëse, ma në gjërëp në alejkel, këdhib Në kur sëdim që në ke rajte E ka një biografik njërë Njërë tanë kënë në një shtarë Mashtruus, për njërë pejgamber Dhani odo se është një farani Këtë odo në së kët Da, nuk e kontestujnë pëndimin në askujt, nërgësaj. Nuk e kontestujnë pëndimin në askujt, në regullësht. Mirë, për i s'ka mandalë për të pëndime, është një farë, është një farë lej. Dohon që duhet me kalu një farë lej njëri, kohe që më udëshmue, më të reguhe, e kësë më rallë. Dhej, më sejnë me, ka që me gjithar, me sërë morë. Sikur se, esu dhe lansë janë. Njëri, mashtrus, njëri Gënjështarë që uëtë nësabajt të njerëzë e, njerëz e ta shumë të ta që në pejgambelë Kënë një suqedëm Tjetër që marim për këso e është Ashtë në qyshka njerëzë që nuk kursin qëfar të përtendimi Për të rajusht në me t'yne, këta njerëz gjithë nuk kam pasë që kur që i pasën Gjithë kam pasë të tëllë, nuk ka Nuk ka s'dellëm A njërë të dhush, kush i besën kësoj, kush të ësherë, mirë a njërë mështinë e mërë. Dukë nga njërë besime, palidhje, të pa që nushe, të pa arsyshme. Kure ësherë, miliona njërë të besënë të, subhanë allamë. Më mundinë më thirë njënë telefon. O, i qëta kam vëjmë të aku, a një dhe rëbër me di qëka është tema, përse kërëm, jënë dhe tema që smirën në topënë, pë Zaneton larg një grua që është ardhur prej Kanadas, apo. Ne ato do të më takojë dyshsh, po tha çfarë tema, ktheu me tregu tha, në, "Ma vjen pas m'bëti, tha, nuk si jamu shpejë ambër." Çu vaf përgambër? Jo sa çka s'u taqnat, ka ku metodë e vërteta. E ja, dom besoj tha që ti tha, i kupton këtë se nuk është mirë, tha dhe kimën na për ka. Si kum gjetem u Më besu, o në lajë, u qëdita më, zakonir vihera me nusën, si kam punë mirë, të i këm punë mirë, të vihera i beshej ka e nusën, si jo pejgamberëm. Edhe i fëllami të regu që kjo është në regullë, të në besimin në lajën, e land, refuzan këtë, ja, të unë e falë në ketë, në janë besimtare, dhe. Po, a tha, vërteta është vërteta. vërteta Tër, me qëka dindi që pejgamberëm? është kur s'ka pas gru peygamber, ku dull kjo me do në peygamber. Edhe argumente t'u ishtë faqëta t'kuptim, po, jasë, kimi kuptu dhe dikur, tha, po, ka me konë vonë. Këtash, mëne që atë nuk kuptu, e ku konë kuptu al Hamdunillah, peygamber masë muhammela sëmë nuk ka përë. I përta qështë që po mëna? Asë, më ne këvatifikim masë, s'kërshë ka dollë nësaba, edhe e karatu vjerëm, ka të bëjt pasus Për përkëmber, edhe Qasë ka qa del dikosht të përkëmber, e gjon dikosht që i pasan Sashë edhe që të hu për imani me këtë, edhe që do në të hu besime, edhe që të hu për ahireti a, din, E apsolutisht nuk Që ashtu me të, që nusja saj përkëmber Anëdaj bëhem që, kanë në në gjithë të senë që vëllaj që dhjetë ishëm Për subhanë Allah Aja njërë është normal, me besu njëra pa lidhjë mërmabë. Që besi me, besit një, pa kur farë logike, pa kur farë lidhje. Njërë është besu në topër. E kjo të bënë, me një aspekt, edhe më shqetsu, se, se djetë të nëzime së mëllabë në të. Po dhe të bënë mundi kënë arru, alham dhe vila. Në mesin e besimeve, që sot janë të njerëzit, në evë në kara të hisë të sërë besimë. Ma i sakti, ma i duheri. Qaj i vërtetja, ha më dhullat. Të hisëja me më mira. Në mesin e përthom kërë kërë kërë të mështë, pejganëberat të shpallër, në evë në kara originali. Tjerë të kanë morë kërë një shtartë. Kë është ndërë përja loqë alë levarë, kë është begati që Allah në kanë rrët me qenë njërë njësë, një asë për gërë gërë gërë në ka në ka që njërën qëka së besojnë Allah i ka mund përëm letë është kur jë jashtë problemet të po me shiku që që të së fërësabër që që të të jë përëjashtë e që që që përësënë e pakafshme mirë po Allah i bën njerë i ka një në atë vorbëllën e dhireme së këtumë me së ndelë mu apërën janë milë të shetoni vezvese, probleme ka me dalë, nështë ti je i kursur nga gjitha këtu kësën, hamdullar, begatipja Allah gjithë në vanë, Mesi Jezus i te pare këtë të lëmë. Andaj edhe duke qenë përgjabësën gjallë, shikar që ka kamën si me dalë, e paramena kërës është taj. Përndaj, aty ku mungujmë simet e duhurë, aty ku nuk janë njeshtë informuar si duhurët, dalim të gjyratë. Prajnë të nërodhë e kemë obligim që me përha besimin e pasër. Ka një në mirë në shë me gjira kush dikub me njerës bënë debate e njëri ka për e pejgamberin e tëmë. Leja të debate, ansora, ato gjira që në shëta sënë, sënë të këmënë promeni primarë, qërë e njerës të e kanë besimin që duhet, familën tëne, rritën tëne, ka qështë shkallë tëmë. Në shëta ka në mesin e, e, e, e njerës bë, mund ka rasistë, fatkecështë. Në shtë adhjurëm ka... Ka, ka, ka, ka rasisi njerëzit me agjeru Ramazan verës, verës, 35, 40 gradë, ja, Agjeraj kërë, falej, po nuk është i binës e ka ditë gjukimit. Që shmë nësë po nëma? Ja, e përën gjinëm, bro? Ja, borë që është. Këmë kjo borë qërë për që, që, që tje. Nuk ka për të. Vallësh çkopku ka një çu shko aksionierë, Johnson, me, me alokat në Milan çka zionierës më kanë. A ne duhet me alokat në familje, një kuptim k... i bëu teste për një zë ha çu gjësonte. Po më bëmo abatë më këtu, ajë rregull. Ne këtu marrëm. Aseq thon baz pas pas të sko. Vallai, ti fali pa na mos sa dush, jep past. O past medvhvah, me vakt ditë më i fal. Beson çka pejgamber mas më mësan bodjova kofta, kjo është kjo problem. Jo Majr Ramadan, po si Davud Elsa Majroni ti të thonë ti dua Majr. Nuk beson se permitova përpara, nuk beson se ka xhenat, nuk beson se ka xhenan. Ba diovash, rënëu besimi. Ktoën gjë që e rënnoi besimin? Ai më pas kujdes, quditës ti. Kush besu që i besoi uçi ndaj pejgamberit e sas? Edhe në fillim, në fund to dekaj, i shlomin tonë ndustri, u forcua ynë të arsuer argumentet dal dikur se thot janë pejgamber. Edhe dal dikur që thot qashtot është mirë kë në pakapshmar e qka s'ka njerëzë për të asyje nga dhëmë fokusu në bazë në vesimit nga dhëmë fokusu në gjatë të emelore, elementare me i sharu ato me i tregum ato me i full njerëzë për to mese pa to nuk qërën as një vejë për në, nuk qërën nuk qërën e të edhe që mërën për kësajtë në rëdët dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Për të nduzëve Pushtit Shikaj pegamberin Dalim e të hadash më më më më më Dalim Dalot, i sinqerë, dalot nga i pasinqerët Dalot Së të kërët një kërët Somet njëri Së podinë kërët, djetë bëllë mirë Banu i sinqerë I kuptan njështë e si mirë Ka atë gjërët së këtu është e mirë Pa përësishtë Dë njëri kërështë kërështë kërështë Kërështë lëjnë i jo ofru pështet nuk dashti. Musel e me gënje shtarit, kur kësht të ta pështet, e rrip i vetë. E dojnë në bashkë, i farpune, unë e mështi e vi, që dojnë. Pra da i, janë gjënë dhe dojnë, shë ka, shë ka, e, që ka, që ka, me korani që jepaj me, dhe da e kom një korana për. E tani, për të ke për zhaba, për për të kosa, që si korani. I thamër i bënasi, Kone ngaj, se amë nëmasu e kone të shku, kone i meqër, amë nëmasu kone i njuhër të Arafës, njëri i meqër më kam. Ane e ka respektu për urtak të madhë, amë i bërë aset. E ka ngu, e ka taku museli me këtë dhabin në rrugë për Bahrejnë, e kone të shku. E ka taku museli me këtë dhabin, i ka thonë, e kedabin, ikathon, qka ki tipi e asë që të ka ardhë? Hajë të ngajin e më. I ka thonë, që të recitën i sena edhe e ka restu surëm fil, tina, të lefantit e qanta e l'filim më l'fil a dhën e fil, elefante e qëtënë të që është elefantit e ka trupin e madhë dhe atë pjesën e përparmë, atë hunën e gjatë, atë qësësurat i ka unë a më në më në më rasi le unë e qëti që për rëndë, pa dhe ti për din që për rëndë se unë e që për unë që, që për di jemi binë, pa dhe ti e ti që për rëndë E shë qartë këpun? A ne përëm, gjatë e në qarta. Shë kuaj e këtu zim me këtu zim. Shë kuaj e kët me kët. Shë qarta Allah e herrat, janë qarta. Qartë të zimi Allah Gjallavala, kur është hajri. Cëna është sukcesur, janë qarta këtë pun. Kë kërë me magji e me siher, nësë a pega është me shka kërë. Me e luftu magjin në e siher. A nej, nga nga e, dilema që domthon kur'i është i kansull, po amavon për, për pejgamberin sallallam ka qenë se është i prekur nga është i prekur nga ë epilepsia vetë. Edhe kur po bjen at ndikimin e epilepsisë tani domthon shejtani po mbyll menden e tij di çka kur po çuft po flet atë Allah, a ka njeri pas pe grej pe i kamerësa, pas tine, pas në historit njerëzimi, njeri smudhë pe epilepsistë, kuruqu, ka full dhe içkaj iska mundhë, kukush në dunjën në aksja e. A njeri pe epilepsistë kuruquat zinë këvash të Allah, a zinë amin që ka, dhe i sot këfilet të, pe ka problem? Pastaj, a ka liber që fletë ma keqë për shajtonës e Koranë? Në halak pa e njështë me zhukurën, dhemi e u dhu billahi mine shëtanë rëgjimë Apo Me fakqurej Tjera Qka flasin për shëtanë nëse, qështë flasin, ose kështë më ratë Qartë janë punë të ndahme janë Dhe Besimtarit në kuptu se Më të zimë i Allah gjëllëvu alërt i qartë Nësë njerë të sinqertë ato Nësë njerë të sinqertë Nësë njerë të në hakun Ka më zua Allah Gjallahu Anële Gjallahu Anële Herdo kurdo Herdo kurdo Andaj, Në qështët e saktume që Nuk din ka e kam jamojt njërën Bën ujësin qartë Bën ujësin kërkajt vërtetën Luta Allahum për Allah Allah të vazetën Ka më zu qartësua Nga se Allah Gjallahu Anële E ka qartësut vërtetën Po njerëzë ju përstjë Allahumat kërë Për sebebë të migullinëve që ata i shkaktujnë Si pasujem në katëve caktume, si pasujem e, e hiljeve caktume, si pasujem e interesve caktume. Këndi ka që, që ka të të tërë, ka të që kamranët e njëri që nuk dhije që ka ka, gjithë kushet e përvejt në ti, mirë po. E vërre dhe është e qartë atë, njëri veq, e veqë, e të të sinqerët. Një talantë gjërë lëvërë, a në zëmë, u të zëmë, në zëmë, të akëmë njëri duërë. Kime pa për njëgjën një e për njëgj është e qartë. Dhe e kator që më përmën të nëzëndëzë përfond, e dubive që dalim për kësaj është, se, sado që, sado që, punt, e një të shkojnë mirë, hecënë mirë, filla një farlera hati e më u shfaqë, gjithë më kanë pasë njerës të këqi, keqbërës, që, që kanë me të hertu me trazu këtë mirësia të. Edhe, edhe kanë me jari diri dikona të. Nëse dënjaj e shtofë. Dënjaj e shtofë. Shikad, pegamërë, të në të mund dhe dhe me boni stabilitet, me boni në atypeq halapa vdhej këllun disa të razinat. Sikur se i tha, hodhejfi, radiallahu të arëm, pegamërë, ja rasulën Allah, Allah në kaar me këtë vërtet edhe me këtë vërtet u knaqëm me këtijet. Me këtë hajrë që në kaar, u knaqëm. A ka mas ti hajri shërë. Se zhysh, Në shku kërë gjithë të mirës, a vjenë me. E lemrej për ikonë si, po, vina me. A në gjithë të dunja, për këtarës i mesimtari më begati, njëtë ka më të ratë, për nuk lëshu të krejta me. E ka një, një rezervë, ka datë se më mu, mu përmbyjës që bënë ti, a jë i ga që më bënë. Gjithë mund, gjithë du me në një, një, një, një rezervë, se nëse ndotë shkati, elbet, nuk do të më me me, me njëll të keq, nganjëherë mund të allon për hajë do të më luajë të mund. Mirpo, gjithpunë gëzoni muzikë, ajo e mirë me u njollos më në shproca këtu. Andaj besim Tori, është në begati, mirpo, rezirën për ndotë keqja kurr nuk e shnozën. Erun, nëse ndot, i ka çmos, nuk e gjithasjën e befasia thon. Nuk e gjithasjën e befasia thon. Nga sa atë është më i gatshëm te Karuza do shprothun. Antonia është edhe Bin mirat bin sprova. Skuin sprova. Çe bin... sikullë dunja. Derë sa, as doll doll wallahi sikur është dhëta. Bilë sa, tmirat disovin, se kurse ka dhon pegan benesa ose senave. Bin sprova e thon mështari, "Hadi muhlikati." Çike ka qam shatrua. Çesoj suni bëj bon. E Allahu jallaahu alayni mona chat, e vjen te thotë çesoj jalla. Çesoj po çka çesoj tavo, bin ka ro thos çemi bosh senave. I tekana Allahu jalla. Nëse nëse mjetën e lëndrimit të kitë forës. Apo, Melena La Gjellevra dalë këtë, këtë kanë morë për plasë për anije, mirë për kanë me është ty për para jurë me rënuam të Melena La Gjellevra. Andaj shrikojnë që farë anije ke hi përpër. Nëse hi për njërë nej... në ndetë me dalë të vajja, e hi për në në në në në Njëm, në si një, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ndëmme shku në që fara një e kemi hybë Në kanjërën anët anjë Ashtë sigur të e nëndrën anë e mirë Po e Atër s'ka dalë që për prasën Anët anët e imanit Anët pasimit pegamberit sallallahu sallam Anët e dijës Anët e dijëtarëve Njëzve të Koranit të fesha Allah gjallën dhe vola Me lejën allë është anjë që Hadas është për mbys Baddhën dalë e ka në rok pe pegamberit sallallahu sallam tesat Bol dolgë mirë pombenë do kom përmidhet, nuk kam upërmbysën kam atë. Nga sa ka thënë pejgamberi sa selam, ka më në vetë në umjetin tëm një grup njerëzve për këto ndollgave, nuk kam upërmbys kurrë. Andërës Allahu që na bën pjesë të kësaj njië, që për këto ndollgave të ishte në të dhunjas. Të lë kanë ndollgave janë që dënia pejgambert që është e tira e tira. Allahu na bën stabil dhe që në fund e tira. Allahu na ruaj nga mashtruesit e nga gënjeshtorët në ka traktore, të ka keçbërse, të ka ziliçorë, e kurrëçi nuk na do të vjerë në zotin nga shirët, nga Allah, nëzor, që e ka shërbëtina mund. Allahun soni të mi stabile çnë në feni ti dhe me bë fyçien me një urtëtetë dhe me një urtëtetë dhe me një urtëtetë dhe me mbet me të vërtetën. Allah e shpërvë për sabër në takimin e ahshum sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi sallamun jazakumullahu